Її помочі. Хтось стискав плечима, а хтось, реготнувшись масно, натікав, що старе бабисько згадало молодість і оце закидає вудочку на письменника. Звідки їм було знати, що Анелька хоче мати Богдана стрижака під рукою, тримати його повсякчас на оці. Хата повинна його кріпко прив'язати до села, най той писатель шкрябає свій роман. Та чи дошкрябає, чи допише ми ще побачимо. Бо, бо я своє намислила. Ще поки що не уявляю замислене, воно в моїй голові блимає невиразно, йому ще дозрівати, як болятці його ще треба обдумати, бо ніби то чого маю квапитися. Ось уже будинок стрижаків виріс, виблискує дах бляхою, Богдан недавно три контейнери привіз із Новосибірська з меблями і книжками. Ось уже й волга новісінька біліє, як голубка в гаражі. Криницю дідову вичистив, дубовим цамренням і дашком теж бляшаним візерунчастим її вивершив. Ціле подвір'я обніс парканом. Щілини нема. Висока брама під дашком, але вже дашок на ній гонтовий. Такою брамою колись замикав у дворище його дідо, Штефан Стрижак. Богдан, видно, запам'ятав дідову браму і оце поновив її. Багачий шлях би вас трафив, виморожували вас, як блошиць по Сибірах, а проте люд бандерівський морозостійкий. Та ж ненависна їм совітська влада мусила науку вам дати. Ось книжки пишете, рублики грибете без сагами, бо ж не просто на голому місці на будь-яках оседок підняти, та ще який оседок. Сидить у вас, курва, ваша мама, стержень куркульський, ой, сидить. Що ж я тепер, Богданцю, маю з тобою робити, з твоїми покоями, з твоїми книжками, з твоєю машиною? Спалити? Заклясти в кожному закапелку по одній нечистій силі? Я можу це вчинити. Я сильна, Богданцю. Я люта, я зубаста і отруйна, мов змія». Та цього замало, чоловічку, ой, замало. Зла в мені сплодилося огром. І цим огромом маю стрижака розіп'яти на перехрестях, щоб люди жахнулися, пройнялися страхом, або щоб вмирали від реготу, як колись вони верегочувалися, коли старий Штефан-Стрижак водив мене голою по селу, і коли село горланило, що я відьма. А що? Тепер ясь відьмою. Анелька мимохідь притисла палець до губ, наказавши собі стишитися, замовкнути. На зустріч ішов Богдан Стрижак з молоденькою вчителькою, якої її вихованці, першокласники, ніяк не могли звикнути називати поважно Оксаною Данилівною. Дівча було зовсім юне після педучилища, що й на цього літа прислали її до братишанської школи. Дівча було біляве, повісняне, волосся розсипалося хвитою по плечах, Вітерець бавився ним, заслоняв обличчя. Дівчина енергійним рухом голови відкидала його назад. Дівча було, як сніпок, просяний ростом, ледве сягало Богданового плеча. І коли вона щось йому відповідала, то піднімала голову, і у ці хвилини була схожа на пташку, що тягнеться дзьобиком до краплини роси. Дівча було мініатюрне, все в ній різьблено тонко, уста, вушка і лише очі займали півобличчя і горіли волошковим огнем. Оксану Данилівну не можна було назвати красунею, а тим паче, як тепер прийнято говорити, сексуальною. Але таїлася в ній притягальна таємна сила, яка вабила, повіювала чаром. І Богдан Стрижак ледве якось познайомився на літературному вечорі в школі, коли вона разом із десятикласниками читала вірші. Це була поезія чи її власна, чи позичена, але поетичні рядки з її уст, вже кожне мовлене нею слово, несподівано для немолодого вже письменника, золотилися сонячним світлом. Слова її, здавалися Богданові, пахли конваліями. Стрижак любив поезію, розумівся на ній, хоч ніколи не писав віршів. І, може, поціновував вчитане юною вчителькою невисоко, були це лише спроби, лише жадання висповідатися римою. Одначе вигравало в кожному хай наївному, хай, може, банальному слові щось невловиме і щире. І Стрижак мимоволі піддавався мелодії, чарові.